für jeden was dabei. Heute Schwimmbäder. Also, gerade bei dieser Hitze gehen wir ja alle gerne ins Schwimmbad, fast unsere Lieblingsbeschäftigung, aber wie funktioniert das eigentlich in einem Schwimmbad? Und es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Arten von Schwimmbädern und ja, und das schauen wir uns genau heute an. Also Schwimmbäder hatten schon die antiken Griechen. Ne? Die Römer entwickelten dann die Badekultur weiter von den Griechen und die errichteten dann in ganz Europa Thermen. Und schon 305 vor Christus besaß Rom dann die erste Wasserleitung und zu dieser Zeit wurde bereits ein öffentliches Bad eingerichtet. Und im vierten Jahrhundert hatte allein Rom ca. 900 öffentliche Bäder. Und da könnten Da konnten Angehörige aller Klassen die römischen Bäder besuchen. Die waren öffentlich und für Arme gab es auch kostenlose Badestuben, auch Badehäuser genannt. Da standen dann mit Wasser gefüllte Wannen bereit. Und da stand einfach der hygienische Aspekt natürlich noch im Vordergrund, im Schatten der Seuchen. Und mit der Einführung von Kurbädern die erholende und heilende Wirkung des Wassers erkannte man dann richtig in der Renaissance. Und heute wird vor allem zwischen Freizeit, Kur und Sportbädern unterschieden und mit dem jeweiligen Zusatzangebot sprechen die dann meistens eine bestimmte Zielgruppe an. Und natürlich gibt es viele verschiedene Arten von Schwimmbädern und die schauen wir uns jetzt ein kleines bisschen genauer an. Und zwar gibt es natürlich das Freibad Das kennen wir alle. auch Übrigens Wildbad und Naturbad genannt. Dann gibt es das Heimbad. Das kennt allzu so gut wie jeder. Und dann gibt es das Sportbad. Und die heißen deswegen Sportbad, weil sie sich aufgrund ihrer Bauform und der Auslegung nicht so richtig für die Erholung eignen. Und... Eher zum sportlichen Schwimmen, ja. Und äh, die sind dann für den Schwimmsport ausgelegt und die richten sich dann sogar nach den Standards äh, der FINA und werden dann explizit äh, als Sportbar ausbezeichnet, ja. Dann gibt oder gab es das Stadtbad, hört man heute auch schon eher selten. Das war damals eine Badeanstalt, die allen Menschen zugänglich war. Das heißt, die war nicht privat oder gehörte euch keinem Schwimmverein, sondern da konnte jeder hin. Dann gibt es das Thermalbad, Mineralbad, Solebad, Moorbad und Ähnliches. Das ist alles ziemlich ähnlich, obwohl man sagen muss, dass es eigentlich fast nur in Badewannen angewendet wird. Das ist also kein richtiges Schwimmbad. Da nützt man eben die Quellen, beim Mineralbad zum Beispiel natürliche Mineralquellen oder Sohle, Moor. Aber natürlich ähm, gibt es es auch, äh, wenn sie künstlich produziert werden, das ist allerdings eher selten. Dient also mehr der Erholung und der Regeneration therapeutisch wirksames Wasser sozusagen. Dann gibt es ein Freizeitbad, Spa, ist eher ein, ja, ein Spaßbad, also sind hauptsächlich zur Erholung und Spaß von den Badegästen. Und da ist dann viel Gastronomie und da gibt es aber hallenfrei und Kombibäder, also das ist alles. Das muss kein Hallen oder kein Freibad sein. Und dann gibt es natürlich noch den Wasserpark, den kennen auch die meisten. Und das unterscheidet sich wenig vom Erlebnisbad. Dadurch Aber dass das Schwimmen eher nebensächlich ist, es gibt oft nicht mal ein Sport- oder Sprungbecken, sondern das ist mehr Wellenbecken, Wildwasserkanäle und ähnliches wie Rutschen und alles mögliche. Aber auch Rutschen oder auch Wellenbäder sind schon in manchen kleineren Freibädern enthalten. Dann reden wir noch kurz über die Beckeneinströmung. Die Aufgabe von der Beckeneinströmung ist es, dass die Desinfektionsmittel, äh, im Schwimmbad ist es meist Chlor oder Aktivchlor, möglichst schnell und gleichmäßig an jeder Stelle im Becken zu bringen und die Schmutzstoffe, die von den Menschen abgesondert werden, möglichst schnell aus dem Becken zu entfernen. Und nach heutiger Norm muss das eingeströmte Wasser komplett über die Überlaufinne abfließen, um eine optimale Oberflächenreinigung halt auch zu gewährleisten. Ja, ich habe mir dann noch ein bisschen Sicherheitsvorschriften für Schwimmbäder durchgelesen. Das Ding hieß Merkblatt und es waren Schmucker von 100 Seiten. Jedenfalls habe ich ein paar interessante Dinge gefunden, die ich so nicht erwartet hätte. Beispielsweise, dass die Wassertiefe in Nichtschwimmerbecken bis zu 1,35 Meter betragen darf. Bedeutet, kleinere Kinder können trotzdem im Nichtschwimmerbecken, wo sie also nicht schwimmen können müssen, um sich hier bewegen zu können, ohne unterzugehen, können sie trotzdem untergehen, weil 1,35 Meter, kleinere Kinder sind 1 Meter oder kleiner oder 1,10 Meter zum Beispiel, was tun die denn? Sie denken, sie sind im Nichtschwimmerbecken und es kann aber trotzdem sein, dass sie da untergehen, wenn sie nicht aufpassen. Und sogar bei gleichmäßigem Gefälle vom Nichtschwimmerbecken zum Schwimmerbereich, ähm, üblicherweise auch im Wellenbecken, bei Wellenbetrieb, da ist nicht mal ein Begrenzungsseil oder ähnliches erforderlich. Das heißt, wenn man nicht an den Rand schaut und dort die Bezeichnungen der Tiefe sieht, würden die Kinder zum Beispiel gar nicht merken, dass sie in das Schwimmerbecken kommen. Was anderes. Die Wassertiefe vor Startsockeln soll über eine Länge von mindestens 5 Metern mindestens 1,80 Meter Tiefe betragen. Das verstehe ich wiederum, weil sonst, wenn man springt, könnte man sich ja den Schädel anhauen, wenn das Wasser nicht tief genug ist. Was ich allerdings wieder etwas witzig finde, ist, dass Türen nicht unmittelbaren Fluchtwege angrenzen dürfen. Was heißt das jetzt, wenn ich einen Fluchtweg habe und da ist die Tür nach außen? Was tue ich denn, wenn am Fluchtweg keine Tür sein darf, komme ich ja erst recht nicht raus. Aber man muss ja nicht alles verstehen. Und wie sehen Sie das? Vielleicht können Sie mir das sagen, vielleicht verstehe ich da einfach etwas falsch. Ähm, wäre interessant zu wissen. Jedenfalls in diesem Sinne verabschiede ich mich heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und das war's heute mit dem Podcast über Schwimmbäder.